Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahmatuh subhanahu wa ta'ala hamdan wa fi ni'amih wa Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du. Para pebirsa dimanapun anda berada. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita khusus di dalam sholat. Bagaimana kita agar bisa melakukan sholat dengan berjamaah dan di awal waktu. Dan pada saat ini pengukuhan dari itu semuanya. Pengukuhan dari itu semuanya Agar kita bisa peduli dengan urusan sholat Kami ingin mengingatkan tentang Bahayanya orang meninggalkan sholat Bahayanya orang meninggalkan sholat Dan sungguh Tidak ada orang yang meninggalkan sholat Kecuali memang Ia adalah calon-calon orang yang Sengsara kelak di akhirat Karena yang namanya sholat itu Pekerjaan yang sangat ringan, ringan, ringan tapi menjadi berat. karena apa? Di situ ada pahala yang sangat besar. Padahal kalau kita berbicara dengan akal kita. Apa sih susahnya sholat? Kita bisa saja mengangkat kursi, mengangkat barang, mengangkat ini, naik sepeda motor, bermenit-menit lihat. Dengan tegangnya, akan tapi itu bermenit-menit, mungkin berjam-jam, tapi melakukan sholat. Lima menit saja, kita tidak bisa melakukannya. Sehingga jika ada orang, dihalangi untuk melakukan sholat, maka itu sungguh, Orang ini dihalangi dari kemuliaan dan kebaikan. Artinya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara solat itu sendiri sangat mudah. Tidak bisa berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh baring. Tidak bisa baring boleh telentang. Telentang kalau sudah begitu boleh dengan isyarat dengan pelupuk matanya. Kalau tidak bisa lagi mengisyaratkan dengan hatinya. Intinya solat sangat mudah dan tidak ada orang yang tidak bisa melakukan solat. Kalau ada orang yang tidak bisa melakukan salat, maka itu yang salah gurunya. Sangat mudah, sangat mudah. Dan kita juga ingin menghadirkan insya Allah pada silsilah ke depan silsilah menjalankan salat dengan gampang, mulai dari wudu yang mudah, mulai dari bersuci yang mudah, mulai dari melakukan salat yang mudah. Sebab ada sebagian orang tidak melakukan salat karena tidak bisa salat. Permasalahannya apa? Salah berguru. Karena tidak mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga harus belajar menghafal semuanya padahal dia sudah tua. Maka harus dibedakan antara yang wajib, bacaan di dalam sholat. Ada yang sunnah, bacaan dalam sholat. Sehingga perlu dipilah-pilah. Intinya sholat sangat mudah. Bacaan yang wajib dibaca pun hanya lima. Bacaan yang wajib dibaca hanya lima. Yang pertama, takbiratul ikhram. Yang kedua, membaca surat al-fatihah. Yang ketiga, tasyahud membaca tahiyat, Yang akhir, yang pertama tidak wajib. Kemudian yang ke keempat adalah membaca sholat kepada Nabi SAW. Yang kelima adalah salam. Selebihnya adalah sunnah. Ya. Apa yang susah? Dan ternyata fatihah apa masih bisa ditawar. Kalau memang orang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Maka boleh diganti dengan mikir apa saja? Allah. Maka begitu besarnya pahalanya sholat. Maka sangat dimudahkan oleh Allah. Dan begitu mudahnya. Maka jika ada orang melanggar. Dosanya sangat gede. Neraka. Satu sholat yang ditinggalkan cukup masuk neraka. Bayangkan. Mungkin ada orang menunggu angkot bermenit-menit. Kikik, nyamuk, kena grimis dan sebagainya. Masih bertahan. Akan tapi melakukan sholat berdiri di hadapan Allah. Dua menit, tiga menit. Tidak bisa. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahat. Maka ayo kita semua menjaga sholat kita. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Hati-hati. Kemudian bagaimana hukuman orang yang meninggalkan sholat? Di dalam matahat kita Imam radhiyallahu anhu. Jika ada orang meninggalkan sholat, maka dia harus diingatkan. Jika diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, masih tidak mau. Setelah istri tidak mau, setelah keluar dari waktu. Maka saat itu pun dipanggilkan Al-Bujul. Untuk mengangkat pedang di atas lehernya. Suruh melakukan sholat. Kalau ternyata masih tidak melakukan sholat, maka dipenggal lehernya. Di dalam Ad-Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, hukumannya adalah dipenggal lehernya. Allah. Kenapa dipenggal lehernya? Bukan tujuannya tujuannya adalah memegang leher. Akan tapi peringatan bagi yang hidup. Agar hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat. Dan dosanya sangat gede. Bahkan di dalam adhan Imam, Ash, Imam Ahmad ibn Hanbal. Orang yang meninggalkan sholat. Langsung dihukumi keluar dari iman. Al-Ahdu baini wa baini abdis sholat. Komantar kafir. Ikatan antara aku dengan hambaku adalah sholat. Yang meninggalkan sholat keluar dari iman. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Hati-hati. Subhanallah kadang mengejar yang namanya dunia sampai salat ditinggalkan. Capek untuk mencari dunia tetapi meninggalkan akhiratnya. Maka siapapun dari kita ayo kita jangan sampai ada yang meninggalkan salat dan ketahuilah jika ada di rumah kita satu orang yang tidak salat maka ketahuilah akan dicabut berkahnya rumah. Seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri yang tidak salat jangan dianggap mendapatkan pahala. Ketahuilah memberikan air setetes air kepada orang yang tidak sholat, hukumnya haram dan maksiat. Maka seorang suami yang bekerja keras meres keringat banting tulang. Untuk mencarikan nafkah untuk istrinya yang tidak sholat, ternyata yang diberikan itu pun maksiat. Begitu himnanya orang meninggalkan sholat. Seorang istri yang setiap hari sibuk mencucikan baju suami, menanakkan nasi suami. Ternyata suami tidak suaminya tidak sholat, itu bukan pengertian yang mengundang pahala. Sebab menolong orang yang tidak sholat hukumnya dosa haram. Di rumah kita ada satu orang yang tidak sholat berkah rumah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai ada di rumah kita orang yang tidak sholat. Jika anda punya pembantu tiga jadikan mereka ahli sholat yang akan menjadikan semakin berkah rumah tersebut. Kalau anda punya pembantu apa karyawan lima ahli sholat, sepuluh ahli sholat, dua puluh ahli sholat, Allah berkah. Kadang Subhanallah. Itulah yang namanya kerendahan. Mengerjakan pekerjaan yang sangat ringan ternyata susah. Karena dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sangat mudah melakukan solat. Dan semoga semua orang yang bersama kita dijadikan oleh Allah ahli solat. Yang bekerja dengan kita, yang berjuang dengan kita, yang berkumpul dengan kita. Semoga ahli solat. Jangan sampai ada orang yang bersama kita orang yang tidak salat. Khawatir barokahnya rumah kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Wallahu a'lam bi'solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.